wa anhu hadis ini dapatkan juga dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kuala kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda yukta bijahannama yawmai din yukta akan didatangkan ahli neraka itu nanti dibawa bi bijahannam akan raka jahannam ahli neraka akan dibawa akan raka jahannam yawmai din waktu itu nanti di hari itu di hari akan dimasukkan ke kejahat 6 laha sabu alfi zimamin dengan 70 ribu pengikat jadi kalau zimam itu kalau kita pernah tahu kuda atau sapi yang sudah dijinakkan maka akan dipasang besi di dalam mulutnya kemudian diikat untuk bisa diatur geraknya ke kiri dan ke kanan itu jadi orang dengan neraka itu dibuat seperti itu padahal satu malaikat sudah cukup tapi kenapa harus sampai 70 ribu malaikat begitu ini menunjukkan begitu dahsyatnya suara nasad itu gak ada yang bisa berontak sedikit harus memang udah disiksa seperti itu indraga jahannam Wa ma kullu zibamin dan setiap pengikat itu ada 70.000 malaikin 70.000 malaikat lagi. Jadi satu orang itu akan digarap seperti itu. Jadi enggak ada lagi yang bisa mengelak, enggak enggak enggak ada. Kamu harus merasakan itu. Dan itu sudah sikra. Yajrudaha. Nah Jadi neraka Jahannam itu ya dia dibaksa untuk orang tersebut harus masuk neraka Jahannam. Maut tidak mau, tidak bisa menela. Dan keadaan yang dahsyat mengerikan. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba waktu di dunia, dahulu roh muslim. Dan hadis berikutnya, wa An Nu'man bin Bashir. Dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma qala, sami'tu Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ya qulu bersabda inna ahwana ahli annari adaban paling ringannya api neraka itu paling ringannya seksanya ahli neraka yaumil kiamati nanti di hari kiamat adalah ar-rajulun seorang laki-laki yudau diletakkan fi ahmasi qadamaihi di tengah-tengah telapaknya Suruh injek, jam rotan ini dua bara. Indek bara ya, bara bukan bara di dunia. Suruh injek bara. Ia gelamin humatima ghuh. Begitu panasnya bara ini, menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih. Kakinya, ini paling ringannya. Paling ringannya seksa di neraka itu adalah kakinya seru ginja abbara, lalu dengan begitu mendidih ubun-ubunnya. Maya <tik> an aha dan asyaduminhu ada ada yang merasakan itu menganggap tidak ada seksa lebih besar daripada itu, padahal itu seksa yang paling ringan. Maka jangan main-main neraka guyon dan neraka naudzubillah neraka dipakai mainan ya, neraka nanti kan kalau yang penting ahli lillahi ilaallah masuk surga astagfirullah sedetik di neraka sudah berat sekali ubun, ubun yang mendidih di dunia saja kita suruh nginjek bara bentar saja sudah ini ya, rasanya ubun-ubun yang mendidih Wa dipikir itu adalah seksa yang paling berat padahal itu adalah awanhum paling ringannya orang-orang yang mendapatkan seksa dari Allah subhanahu wa ta'ala paling ringannya nah. jangan meremehkan dosa kecil dosa kecil dosa kecil kalau tidak diampuni oleh Allah mampir ke neraka suruh bara baratuh oh makanya jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Dosa sekecil apapun jika Allah belum mengampuni, maka hamba tersebut harus nyicipi neraka. Dan paling ringannya neraka yang harus dicicipi adalah tuh. Ubun-ubunnya mendidih karena kakinya menginjakkan dua bara api dan takutlah kepada Allah. Ini belum orang yang dosanya gede. Dosanya durhaka ke orang tua, durhaka memutus, dosa memutus tali persaudaraan. Dosa merebut waris, dosa menggunjing, dosa berzina, dosa makan riba, dosa-dosa dosa. Ini baru dosa yang menjadikan dia masuk neraka yang paling ringan. Injekkan kakinya di barak ubun-ubunnya mendidih. Allah.